Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahir rabbil alamin. Wa ssalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan ćemo govoriti o važnom događaju koji se desio u istoriji čovečanstva. Taj događaj treba svi da upoznamo. Kako se to desilo? Šta se zbivalo? Pa je nastala ova zemlja? Kako je to Allah Đerlešanu stvorio nebo? Kako je dao? Da sve postoji što vidimo na ovome svijetu? Kako je to sve počelo? Kako je Allah dao da raste, da se razvija i da umire na kraju. Kao što znate Allah Đerlešanu je postojao Od uvijek. Postoji od uvijek i živjeće će za uvijek. I Allah nikada ne umiri. Niti se Allah nešanuhu, može ikada umoriti. Niti On ikada spava. Njega zovemo Allahom zato što je On jedini Bog. Jedini Taj koji stvara koji daje život. I niko drugi ne može dat život osim on. ni Nijedan čovjek, nijedna nauka, niko nije mogao, niti će ikada moći stvoriti živo biće. Jedini koji stvara, to je ko? To je Allah Jadršanuhu, naš uzvišeni gospodar, koji nam želi svako dobro. Rekli smo da je on Od uvijek bio. I da je postojao u vremenu kada nije bilo ni zemlje ni neba. Ni ovih zvijezda, ni planina, ni planeta, ni mjeseca, ni sunca. Tada je Allah Jellešanuhu postojao. Jer on je prvi. I on je najmoćniji. Kako je on to zemlju i nebe sastvorio? Kaže Allah Jellešanuhu A ono što je on rekao, to se nalazi u kojoj knjizi? To se nalazi u uzvišenoj Allahovoj knjizi koja se zove Kur'an. Ima Allahovi riječi koje se nalaze i u drugim Božim knjigama. U kojim? U Tevratu, u Inđilu i Zeburu, koje je Allah Jellešanu objavio i dao poslanicima prije Muhammeda, alaihi salatu wassalamu. Ali... Jedino što je do dana sačuvano, kako je objavljeno od da Allaha, to se nalazi u, u Koranu. U drugo su ljudi nešto ubacili i iz drugog su nešto izbacili, promijenili. Jedino što je sačuvano, to je u Koranu. Kaže nam Allah, Jel-L-Sanuhu. Suma stava ila samai, wa hi -e duhan. Allah se uzvisio, Allah uzvišenio. Uzvisio se nad nebesima. Kakva su tada u to vrijeme, prije hiljadu i hiljadu i hiljadu i hiljadu godina, kakva su tada nebesa izgledala? Vahije dohan, nebesa su izgledala ovako. To je bila samo prašina i dim i ništa drugo. Nije bilo zemlje, niti je bilo oblaka, Niti je bilo sunca, niti je bilo mjeseca, niti je bilo ljudi, nije bilo ničega što danas vidimo na ovom svijetu. U to vrijeme Allah nam kaže da sve ovo je bila samo prašina i dim. Zatim je Allah je dao da sve ova prašina i dim koja je bila u kosmosu, koju možete da zamislite kada je velika magla, nešto slično tome. Ili opusinje kad se digne ona prašina. Zatim se to počelo skupljati i skupljati. Sastavljati. Približavati jedno drugome. Izgušnjavati. Allah je naredio da tako bude. Nije samo po sebi. Jer ništa ne može biti samo po sebi. Sve to Allah određuje. I šta se desilo? Allah je dao da se to toliko sakupi i toliko pribije jedno uz drugo. Toliko zbije. Da je nakon toga došlo do jedne eksplozije. Zbilo se i onda eksplodiralo. Onda se rastavilo. Enne semavati wal arda kane ta retkan vefetaqna huma. U vrijeme kada su nebesa i zemlja, kada su bili jedna jedinstvena materija. Pa je to Allah želešanuhu rastavio. I onda, užarena tijela su postojala, koja su nastala od te eksplozije, od rastavljanja te jedinstvene materije. Nastaje sunce, nastaju zvijezde, nastaje i ova naša zemlja. Ali kakva je ova naša zemlja izgledala prije nego što je postala ovakva? Znali neko od vas kakva je ona bila? Reci nam. Već je bila pražina pa se zbila i onda eksplodirala. Nakon te eksplozije kakva je zemlja bila užarena je bila kao jedna užarena baklja. Sama vatra. Na ne može se živjeti. Takva zemlja. Ko što vidite voda kada se stavi na vatru da vrije tako je kamenje ta lava koja se naziva ono što izađe sada iz zemlje Ta užarena masa od koje je kada se ohladi i postaje kamenje, takva je zemlja bila. I nije mogao biti život tada moguć. Zatim Allah je lešanuhu dadne da se počinje to hladiti i hladiti. Ta zemlja i hladi se godinama i godinama sve dok se nije, dok se nije ofornilo ovo kopno koje danas vidimo Allah je ležanuhu daje da padne kiša nije u to vrijeme kada je bila zemlja užarena masa nije tada bilo kišeniti vode ali Allah stvara kišu dadne da pada kiša i e šta se dešava onda dadne Da izvori, izađu, da voda izađe na kopno da izađe na ovu zemlju. Onda dadne, da počne rasti bilje, raznovrsno drveće. Ono drveće koje danas ne postoji. Drveće koje je bilo ogromno, jer u to vrijeme sve je bilo puno veće. Allah, dželjale šaluhu, daje isto tako stvarajući tu zemlju, Znate li šta, da, šta stvara Allah Đelešanu? Stvara ova brda i ove planine. Zašto to stvara? I kako ih stvara? Ko to zna? Zna Allah Đelešanu koji nam je u Kur'anu rekao. Da je stvorio planine da čuvaju ovu zemlju. Jer ova zemlja je kakvog oblika? Kruglog oblika. I ona, da li ona stoji ili se kreće? Zemlja se kreće I to njeno kretanje. Ko pokreće zemlju? Koja to materija? Ima li benzina u zemlji da se pokreće ta zemlja? Ima li motora da se pokreće? Ali ko pokreće tu zemlju? Allah je lešanuhu. I ta zemlja kad se kreće. Mi vidimo kola kad idu. Avijon kad leti. Vidimo da se drma. Da nije to sto posto stabilno. A ova zemlja je li stabilna. Jeste. Mirna. A ona se kreće. Kako je ona mirna, kreće se. Zato što je Allah stvorio planine. Dao da izniknu planine, da budu tačno na određenim mjestima. I oni čuvaju zemlju, da se zemlja ne trese prilikom svoga kretanja oko sunca. I zemlja je mirna. Inače, da se zemlja trese, ne bismo smo mogli naveće zaspati. Ne bismo mogli hodati, ne bismo mogli jest kako treba, niti išta u svome životu raditi. Dakle, te planine učvršuju u zemlju. Čvrsti stubovi koji čuvaju da se zemlja ne trese. Zatim, šta je Allah Đelšanu još dao da, da postoji na ovoj zemlji? Dao je da postoji ovaj zrak. Šta je to zrak? To je vazduh koji mi udišemo i koji koristimo u našem životu. A zašto je Allah Đelešanu dao taj zrak i vazduh da bude? Da mi živimo tačno je, i zašto još? Da nas štiti, da štiti nas ljude i sve što živi na ovoj zemlji. Jer zemlja, rekao da se kreće, a šta nam je dokada da se zemlja kreće? dokaz da se zemlja kreće jeste to što Allah kaže sve u kosmosu plovi sve se kreće a ima liko da govori da više i da bolje istinu govori od Allaha Allah istinu govori i kaže sve se kreće u kosmosu zemlja krećući se kroz su vasionu oko sunca Nailazi na različite predmete, na dijelove kamenja, koje su se odvojili, stijene, koje su se odvojile od drugih planeta ili zvijezda. I te to kamenje ogromno, koje je lepi kroz vasionu. kada duđe do zemlje, šta mislite kako bi mi mogli življati? Kad bi svaki dan neko gino od to kamenja koje pada na zemlju? Da se bojimo kad će vas zade se to, Allah je dao taj vazduh. I kada taj predmet uniđe u taj vazdušni omotač, a čuli ste zato da ima oko zemlje taj vazdušni omotač, kad uniđe to kamenje, ono bude spaljeno. Allah je učinio taj vazdušni omotač da bude zaštita zemlji. Da čuva zemlju. Šta je još dao? Dao je da nas čuva da bude zaštita od čega? Ko će mi reći? Od zraka. Od različitih vrsta svjetlosti koja dolazi na ovu zemlju. Vi znate, ima takve svjetlosti kada dođe do ljudskog tijela da ljudsko tijelo oboli. Jeste li čuli za takvu svjetlost? Imaju različite bombe. Koju je zovu atomska bomba, koju je zovu nuklearna, koju zovu ovako ili onako. Ta svjetlost ubija, to zračenje ubija. A Allah je dao da ima taj omotač zemlje koji štiti ljude i sve što živi na zemlji da to zračenje i te različite zrake da ne mogu uništit naše tijelo. I onda šta je još Allah Đerlešanuhu dao na ovome svijetu? Stvara čovjeka. Stvara čovjeka i to u kakvom obliku? U najljepšem obliku. Onako kako može biti najljepše i najbolje. Ko je to učinio? Uzvišan je Allah Đerlešanuhu za koga smo rekli da je sve stvorio i sve stvara. I niko ne može stvoriti osim njega. Vidite gdje nam je novost dao, a gdje oče, a gdje usta. Da je dao nos na leđima, a usta na nogama, kako bi to izgledalo? Bi to bilo ružno? Svakako. Da neko od nas tako ima, smijali mu se. I bilo bi ružno, i ne bi izgledalo kako treba, ne bi bilo lijepo. A Allah Jellešanu nam kaže u Kur'anu Lekad haleknel insane fi ahseni takvim Stvorili smo čovjeka u kakvom obliku? U najljepšem obliku. Vidite kakvog je oblika majmun, vidite kakvog je oblika pas, kakvog su oblika različite životinje, a kakvog je oblika čovjeka? Najljepšeg oblika, jer je Allah djelješanu stvorio čovjeka i počastio ga. Stvorio čovjeka i učinio ga Da bude častan. Da ima svoju posebnu vrijednost i da se razlikuje od drugih Allahovi stvorenja. A to jeste životinja. Po čemu se još čovjek razlikuje od životinja? Po mozgu i opam, po pameti. Razlika je između mozga i pameti. Ima ljudi koji imaju mozak, ali ne imaju pameti. Ima životinja koje imaju mozak, Ali životinje nemaju to te mogućnosti, razmišljanja, i imaju, šta životinje imaju? Imaju instinkt, A znate šta je instikt? To je ono što je Allah naredio životinjama i u njima odredio da tako moraju raditi. I svaka životinja tačno zna šta mora da radi. Uzmimo mi kao ljudi. Jesmo li mi pametni? Neki jesmo, neki nismo pametni. Je li tako ili nije? Jesu svi ljudi pametni? Nisu, ima ih koji nisu pametni. Koji nisu pametni ljudi? Koji ne vjeruju. Koji kaže, ja ne vjerujem Allah, ne priznajem, ne volim Allah, toga koji mi, je, koji mi je sve dao, koji me je stvorio i sve ostalo učinio dobra za mene. Jesu ti ljudi pametni? Ne mogu biti pametni. E, ti pametni ljudi koji mogu razmišljati svojim mozgom. Da li ti ljudi mogu napraviti med. Ne mogu, a mi pametni kažemo, a ne možemo med napraviti, Ako pravi med, pčela, pa jesmo li mi pametni ili je čela pametnija, mi kažemo da smo pametni, ali ta pčela koja pravi med i proizvodi med, kažemo za nju, mi smo pametni od nje, ali pored toga što smo pametni od čele, ne možemo da napravimo med, kako to? Zato što je Allah Želešanu učinio i stvorio pčelu i naredio joj kako treba da radi i kako će proizvoditi to. Pčela ne proizvodi med svojom pametju. Nego kako? Allahovom odredbom. Allah joj naredi i kaže odlazi. To je naredba svim pčelama. Tačno one to znaju. o Idi i kupi sa toga svijeća ono od čega se proizvodi med. I onda ona ide i sakuplja i donosi u svoju košnicu i tu se proizvodi i pravi med. Kako je to Allah učinio? A ko koristi taj med najviše? Jel čela i ljudi? Ljudi. Dakle ta pčela nama služi. A zna ona da nama služi? A znamo mi da ona nama služi? Znamo. I kome treba zahvalimo za to? Jel pčeli ili Allahu? Allahu te zahvaljuje. Jer je Allah taj koji je dao ućevi da proizvodi med. Krava. Je li kravna svjesna da ona proizvodi mlijeko? Nije svjesna. Ona ne može sobom proizvoditi mlijeko. Sama da uzme da napravi to. Da ti napravi da jedeš, da, da piješ. Ne može, ona to nije u stanju. Ali je Allah dao, jedi to, jedi to, jedi to, naredio. I to je upisano u njenu mozgu, ona to mora raditi. A onda... Kruz njeno tijelo Prolazi Prolazi kruz njeno tijelo To što ona pojede I onda šta se dešava Islazi mlijeko Koje koristi kome je najviše Jel kraviji ljudima Opet ljudima I kome treba da budemo zavali Hvala ti kravu Živa bila Hvala Allahu koji si stvorio kravu I koji si i nas stvorio I koji si dao I nalijedilo toj kravi. Tačno kako da se proizvodi tom mlijeko. Jeste li vidjeli Allahove moć i mudrost? I šta reći za onoga čovjeka koji nije zahvalan Allahu Đelešanu? Šta reći za onoga ko neće da klanja? Šta reći za njega koliki on grijeh čini? Kad je Allah dao sve ovo što imamo da nam koristi. A taj čovjek neće da zahvali čovjek kad mu dadneš nešto lijepo, pokloniš mu. Šta treba da kaže? Treba da kaže, hvala ti, da se Allah dobrom nagradi. Je tako? Ali ti njemu nešto dadneš lijepo, a on kaže, ne lajaš ti, ti si loš, tiš ti ovo, ti ono. Je li taj čovjek dobar? Ja može biti gori. Kaže se za toga čovjeka da je nezahvalan. Kaže se za toga čovjeka da nije pošten. Jer ne prizna onome ko mu čini dobro, neće da zahvali. Dakle, Allah je lešanuhu stvara čovjeka. U kakvom obliku? U najljepšem obliku. I šta još stvara pored toga? Stvara sve što koristi ljudima. Vidite ovu kišu koja pada. Da to samo od sebe pada? Ili kada hoće, ili gdje hoće? To Allah određuje. A kako to bivao? ...po Allahovim zakonima... ...po kojima se sve mora vladati. Sve se mora po Allahovim zakonima vladati u prirodi. Jeste li zdali za to? Da se zemlja mora tačno kretati kud je Allah propiso... ...i drugačije ne mora... ...po Allahovom propisu i rasporedu. Da sunce tačno mora izaći onda... ...a onda je zaći. U ovo vrijeme izaća ono zaći. Ko je odredio te zakone... Isto tako kada kiša pada odredio je tačno gdje će padati i koliko hoće padati i ne može ni jedna kap kiše pasti bez Allahovog znanja i odredbe. Pa možete li sad zamisliti koliko Allah zna i kolika je samo Allahova moć. Dakle pada kiša koristi ljudima. Dalje Allah je dao da iznikne iz zemlje ono što će koristiti ljudima hrana koju koristimo u našem životu i to je Allah Đelešanu dao kako to niće kako će mi reći kako kako će jedna biljka izniknuti možete li reći iz čega ta biljka iznikne iz zemlje ali iz čega iz, korijena, iz čega iz, iz košpice one tačno je iz košpice iz onog zrna pšenice iz onog zrna čega kukuruza i tako dalje I šta se desi? Izraste u veliku biljku koja nama koriste ljudima. Allah je lešanu to stvorio. Možemo li mi to stvoriti? Ne možemo. Ko najpametnija bića ovdje na zemlji koja žive? Nismo u stani to da stvorimo. A može li to samo od sebe nastati? Hajde, nek, nek nastane ako može samo od sebe. Nije omogućnosti. Samo po Allahovim zakonima se mora vladati. I tako život biva. Cijelokupni život. Da se sve vlada po Allahovim propisima i zakonima. li vi vidite kakva je razlika između zime i ljeta? Pravite razliku? Zimi šta ima? Snijeg pada. A ljeti? Ima li snijega? Ne samo da ne ima snijega. Nego rijet ih viša pada. Ljeti je? Vrućina velika. A šta se onda to dešava u prirodi? Pa zimi bude hladnoća, a ljeti bude vrućina. I nešto drugo. Jeste li čuli da ima gore na jednom dijelu svijeta da je stalno led i snijeg? Jeste li čuli za to? Gdje žive pingvini, gdje žive eskimi, jeste li čuli? Stalno led, flamine leda. Čuli za to? Dobro. A jeste li čuli da isto tako ima mjesta na zemlji gdje je stalno vrućina? I to ogromne vrućine. Gdje su pustinje, gdje, gdje je velika vrućina, gdje ima, gdje je Allah stvorio kamire koje prevoze ljude. Jeste li čuli da ima takvih mjesta? Dobro. Ko će mi reći, zašto je gore stalno led, a dole stalno vrućina? Zato što je Allah tako naredio tačno. Ali šta još? A, to se vlada po Allahovim zakonima. A mi su da vidimo ti Allahovi zakoni? Prvo, tamo gdje je stalno led... Tamo je sunce, tamo sunce slabo sija, tamo sunce slabo dopire. Ne ima vrućine, inače da je vrućina šta bi bilo, stopio bi se taj led i snijek. To mjesto je malo udaljenije od sunca. A ovo mjesto u kome je stalo vrućina, to je bliže suncu. I šta onda? Zamislimo da je cijela zemlja daleko od sunca negdje. Šta bi bilo sa zemlje? Stalno bi led bio. I ne bi bio moguć život nikako. A da je bliže malo suncu, šta bi onda opet bilo? Svi bi izgorili. To bi bio džehendem na ovome svijetu. Gotovo bi sve bilo. Tačno je Allah odredio gdje treba da bude zemlja i kako da se kreće oko sunca. Ne smije se približiti niti odaljici. Više nego što je Allah odredio. I sve je to Božja odredba. I svemu u nas tome je uči Allah Đalešanuhu. Kako je stvorio i šta nam je sve dao na ovome svijetu. I Allah Đalešanuhu nije samo milostiv ljudima, već je milostiv i životinjama. A znate kako je milostiv životinjama? Je li vi svjesni toga? Ko će mi o tome govoriti? Milostiv je životinjama potome kada stavite pred sebe jednu mačku i pogledate ju. Jeste li vidjeli kako njeni mačići, mačići doje mlijeko od svoje majke mačke? Jeste li gledali to? Vidjeli ste? Ili Janje kad doji kad uzima mlijeko od svoje majke ovce? Jeste li vidjeli to? Odakle je to mlijeko u stomaku? Odakle je to mlijeko u stomaku mačke, u stomaku ovce, krave i tako danje. Odakle je to lijepo? Je, li je li to mačka, ovca ili krava proizvode? Sami posebi znaju kako se to pravi. Allah je to tako stvorio. Da može ono nahraniti svoje malo mače. Jeste li videli toga čuda? I Allah je milostiv i životinjama. Stvorio ih Da nam koriste. A milostiv je i ljudima. Po čemu? Što nam je dao? Šta? Zdravlje. Što nam je dao san? Što nam je dao? Hranu? San. Kako je san jedna blagodata Allahova? Ko će mi to ukazati? Kad smo umorni. Pražimo da? Legnemo da zaspimo. Zašto da zaspimo? Da se odmorimo. To je Božnja blagodat. Odmor. Da zaboravimo ono što smo radili. Da odmorimo svoj mozak. Da nešto lijepo stanjamo. Zdravlje od Allaha Đelšanu. I to je velika blagodat. I kada vidimo da je to Božnja blagodat? Ko će mi to reći? Kada je zdravlje Božja blagodat? Kada osjetimo da je Božnja blagodat? Kad se razbolimo, onda kažemo Bože dragi da hoću biti zdrav Bogdo. Ali kad smo zdravi, šta onda? Onda zaboravimo skroz da smo zdravi. Ali kad si bolestan, onda se sjetiš, e da sam Bog do sada zdrav. Da mi je sada zdravlje. Dakle, osjećaš kolika je Božja blagoda zdravlje. I ne samo to, hrana, zdravlje i život koji je Allah dao ljudima. Već šta je još dao, kao najveću svoju blagodac? Šta? Pored života. Dao je... Sve što je stvorio i pored svih ovih blagodati, dao nam je, odredio nam kako treba da živimo. Nije nas Allah samo stvorio i dao nam poklone ove blagodati i ostavio nas da kaže radite kako hoćete. Ne može tako kod Allah. Allah te stvorio i hoće da radiš po njegovim zakonima. I sve se vlada po Allahovim zakonima. Gdje? U prirodi. I kada u prirodi se ne bi vladalo pa Allahovim zakonima, šta bi nastupilo? Katastrofa. Ne ne ima kiše. Problem. Zemlja sudara se sa mjesecom. Problem. Ne poštuju se Allahovi zakoni. Moraju se poštivati. Ali Allah Đelešanu čovjeku daje Evo, gledaj, ovo su moji zakoni. Od mojih zakona je da moraš vjerovati. Od mojih zakona je da moraš klanjati i postiti. Od mojih zakona je da moraš biti poslušan i pokoran kome? Svojim roditeljima. Allahu svakako. Pa svojim roditeljima onda. Od Allahovi zakona je da poštiješ starije. Od Allahovih zakona je da tražiš nauku. Da učiš što više. Da saznaš o Allahu Đelešanu što više. Jer kad učiš o prirodi, učiš isto tako i o Allahu Đelešanu. Kako? Jer je stvoritelj prirode ko? Allah. I kad učiš o prirodi, učiš i o Allahu. Učiš o Allahovoj moći, o Allahovom znanju i mudrosti. Dakle, sve su to dužnosti koje smo dužni da činimo, koje nam Allah Đelešanu naređuje. Šta će se desiti ako čovjek ne posluša Allaha Đelešanu, ako Allahu ne bude pokoran? Šta će se desiti? Šta se dešava u prirodi ako priroda ne posluša Allaha? Katastrofa nas nastupa i zato nema nereda u prirodi, samo red. Ali što je dato, evo ti što bi će radi. Jako posluša Allaha, šta će biti. Nagrada i dobro, ima će sretan i uredan život. Biće sretan i zadovoljan. A ako ne bude poslušao Allaha, pored jehena, što će imati? Šta će još biti? Ima će neuredan i nesretan život. Neće biti zadovoljan svojim životom. Luta će I zato vidite da ima ljudi, a vi to potvrdite, je li tako? Ima ljudi koji ne znaju gdje će pa idu po kafićima. Je li ima takvih ljudi? Tamo u one prostorije gdje probijaju uši, ona muzika, ona jaka muzika glasna, tamo gdje čega još ima, ono gdje ima, tamo gdje ima alkohola, gdje se uništava ljudsko tijelo da Bog sačuva. Vidit ćete ljudi da ide po kaskarnicama. Da uzve pare, pa da kocka misli da će dobiti, ono izgubi. Ne smije se to tako radi. Vidite ljudi da ne vjeruju nikako Allaha. I kad ne vjeruje Allaha, šta se dešava? Ne radi po Allahovim propisima. A ako ne radi po Allahovim propisima, onda šteta se vraća njemu samom. Onda je on našteti, a nije Allah. Jel tako? On da taj koji ne radi pa Allah im propisiva to što ta se odnosi na njega. Evo vam jedan primjer. Allah kaže ne smiješ jesti, jesti svinsko meso. I vjernik vjeruje Allah i kaže: Bože ja postim tvoje zakone i ja radim po tome. Neću nedobog uzeti toga, toga svinskog mesa. Ja znam to što je zabranjeno i ja poštujem tvoj zakon. Osobito kad znam da svinja hoće pojesti krepanu životinju, mačku, miša, sve što nađe svinja pojede. I ja sam to da jedim, Bože me začuvaj da upogan da stavljam u svoja usta i svoj sobak. I tako vjernik pošto je zakon i zdravje u redu. A ako ne vjeruje, kaže, ne znam ja, neću ja, to mene ne interesuje, i uzme, ne, ne znam ja za Allahove propise i zakone, i uzme i jede to što je Allah zabranio. Je li to Allahu škodi nešto? Je li to škodi Allahu što taj čovjek jede? Allahu to ne može naškoditi ništa, nego kome škodi i šteti? Onome, nije tebi, jer ti vedeš nego šteti onome koji jede to, koji se suprostavlja Allahovom zakonu. I onda se razboli, onda se razboli, onda bolest dobiju. Pa po bolnicama, pa ga režu, pa ga paraju, pa vade izgdje ga to, riječe ga i sve šta ne bude. Alkool tako kopije, pamet izgubi, pa radi budalaštine, što so, pametan čobjek nikada ne može uraditi. Kaj koji pije alkohol i suprostavljaka Allahom, pročući? Je li Allahu škodi nešto? Ne može Allahu našteti. Nego, kom je šteti? Samome sebi koji jede i pije to. Koji ne pošte Allahove zakone. Ona ko neće da klanja. Kom je šteti? Samome sebi on štetu nanosi. Zašto? a to. Što namaz odgaja i tijelo i dušu. Jeste li vidi ovdje sportiste? Sportiste, on je trkače. Idu izutra, ustanu, oni ne klanjaju im sabah, mnogi, neki i klanjaju, ima i muslimana, ali oni koji ne vjeruju, ja kažem, kad ustane izutra, uzme pa trči, dva, tri sata, vježba se, ili kako? Onda dođe umoran, ništa od njega nema. Ali kako islam? Islam ti kaže, ustani na sabah, pa klanjaj četiri rekjata, dva sudneta i dva farza. I to tačno određeno. Kad klanjaš, nisi se umorio, ali si svoje tijelo, učinio jačijim i čvršim, i šta si li još uradio? svoju dušu osjećaš ljepotu u duši i svoja ljepota onaj misli da je u tunome trčanju, samo u trčanju trčanje je preporučivo, ne znate vježbanje i to ali to ne može zamijeniti nama nikada uz nama može se trčati može se vježbati sporta i labaviti tako da je sve ovo kad vidimo Ove Allahove propise, šta zaključujemo? Da je Allah taj koji je stvorio sve, nebesa i zemlju, čovjeka i bilje, životinje i sva druga stvorenja za koja znamo i ne znamo. I da je Allah taj koji je uspostavio zakone po kojima se cijela priroda vlada i postavio je zakone po kojima čovjek se moja vladati. Iako radi, potom je čovjek Biće sretan i uspješan Ako ne bude po tome radio Biće nesretan I neće imati, neće imati Zadovoljstva u svome životu Samo će lutati I samo će propadati I zato Poruka je svima vama. Ovo dobro poslušajte i zapamtite Poruka svima vama. Da što više Da što više Učite o islamu, da što više saznate iz islama, da bi bili dobri vjernici i dobri muslimani, da budete sretni u vašem životu. Dalje, da naučite i o drugih nauka koje koriste u ovom svjetskom životu, preko koje ćete vidjeti veličinu Allaha na šarumu i saznati sve što vam je korisno za da življenje na ovom i budućem svijetu. Dužnost je baviti se naukom i to ostaje pred vama da se potruljete u vašem životu isto tako da izvršavate Allahove propise i da se čuvate strogo harama kao i da pazite svoje roditelje da budete im poslušni, da ih poštujete i da budete koristi svim ljudima. To je posljednja ova poruka da je zabamtite i da to primijenite. Sa ovim ćemo završiti. Nek nam Allah Zemršanov i snage i moći da što više ne učimo u islamu da budemo dobri muslimani i da radimo potom